ته چې بل څه یو غوتني بل چې اوا غوتني شي او تچ کلا تبدلی روانه ځان کې تچ کلا تبدلی روانه نو دنیا بطو نه سم شي او ايني د نصيحت کې ځان ته ګورا ايني د نصيحت کې ځان ته ګورا بیا په پوهه په هر څو من چې خپل کې پرعمله آرمانی منو چې خپل کې پرعمله نو بیا حالهته کالا لاس کې داخلله نو بیا او ودن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دې کیسه کیسه یاد لا رہی یاد لا رہی عبدالملک اینڈ کمپیوٹر سنٹر بیرون کچاری گیٹ بن او پرائیٹر عبدالملک سہیلیار او اینڈ عبدالو دود او ریگرڈنگ نیو کاشیف سٹوڈیو بندو ده دیخ کلی او رنگین کی سر فرمشتون کی رونا زہید خان اسحاق خان محران خان اکبر علی خان وحیدولا خان نفیدولا من دیو صفید رحمان من دیو مصفر یاسر خان من دیو او شیر مماد خان اولو که حسنیم آحمد او سپیشل فرمیش ده سعودی عرب نه شزیب خان مصفر او د دوبی نه امر رحمان مصفر او د کهات نه سمیول حق آفریدی او سپیشل فرمیش کلی ده ده گل بدان حاجی اجاز خان, اجاز خان او عبدالصمات خان او, خان خان خان خان خان او ترتیب کوند کیون رونا بادشا در گل سا او, او, او حافظ سمیل حق, حق, حق افریدی او شعیر دی, دی فاخر خی بر, خی بر فا جناب, جناب امین اللہ آرمنی مان دیو پنو پنو با په اواز دي دای د ډیر ګران او محترم رور اسمت الله او ذوالفقار مجاهد د پروګرام نوم دی آینا دا نصیحت آینا دا نصیحت و سلام